Programmet præsenteres af D-Play. Gode formiddag, de herrer. Det, det ja. er jo blevet tid til Købmændenes Klub, som det altid er med onsdagen. Eller Søbmændenes Klub, som min mor kom til at kalde det i går. <laughs> ja, men, uh, Og det yeah. var ikke helt skidt, synes jeg. Nej. Øh, vi glemte faktisk at fejre, at det var vores øh, udsendelse nummer 10 i sidste uge, men nu fik vi jo den der bidder til at starte på til, i anledning af Lynges fødselsdag, så skal vi ikke sige, at det kun er øh, en fødselsdagsting, ellers så tror jeg, at der går øh, inflation ind. Ja, det er fint. Det går ikke. Øh, vi skal have snakket om øh, lidt forskelligt i dag, øh, og vi har et øh, større tema, i jeg ved, I gerne vil ned i, der hedder talentudvikling, men inden vi dykker ned i det, så tænker jeg, at vi lige skal runde nogle af de aktuelle uh, små temaer. Uh, der er jo en landskamp i aften mod uh, Belgien, i Belgien, uh, hvor uh, Hjulman, han uh, får sin 8. landskamp som, uh, som landstræner, men inden, uh, den, den kan vi jo ikke foregribe, vi ved ikke, hvad der sker i den. Men hvis vi måske lige kan trække en streg, uh, og efter, uh, efter Julemandens start som landstræner, syv kampe har han stået i spidsen for landsholdet, de har fået fem sejre, og det har jo været mod sådan relativt øh, gode modstandere. Færøerne er vel som den eneste, hvad kan man sige, som, som ikke bør nogensinde blive et problem. Øh, har det været en godkendt start? Ja, jeg synes, jeg, jeg synes at han jo egentlig er fortsat, hvor har han slappet? Altså det danske landshold, de har jo vist de sidste par år, tre eller hvor lang tid det nu er, at, at vi får gode resultater. Så er ikke altid, at vi spiller lige godt, det tror jeg også, de selv indrømmer indimellem. Men, men det er fantastisk, at vi får altid noget med hjem. tror jeg for den sags skyld også for i aften. Øh, jeg er ikke sikker på, at vi vinder, men øh, uafgjort står for mig som et, et resultat, man godt øh, kunne tro på, kunne lade sig gøre. Så, så jeg vil sige, at den nye tid med landsholdere, det er så ikke bare under den nye landstegn, men også over den tidligere. Det var, at vi, vi fik altid noget, eller vi får altid noget, og det synes jeg er betrykkende. Men jeg er jo, jeg ikke, nu skal vi jo ikke altid være enige om alting, men jeg er i det her tilfælde også meget enig. Men, men det, som du der også ligger i dit svar, som jeg da også godt vil understrege, og jeg vil ikke tage noget for hverken Julen eller har det. men man kan jo sige, at øh, vi har i øjeblikket en generation af spillere, øh, som jo øh, til daglig optræder på de største adresser i Europa. Og det er, vi skal jo tilbage til til 80'erne øh, for at have en, en gruppe øh, landsholdsspillere, som, som spillede i de store ligaer, og som var øh, på de respektive klubbold. Og øh, nu skal jeg nysse, det, det klager jeg meget. <laughs> det tager <laughs> Måske, vi med, mens Christian. Okay. Men, øh, og det er jo klart, det er jo et, øh, et, et utroligt godt fundament øh, for en landstræner, at han har et udvalg af spillere, med, med, med kvalitet, og som til daglig bliver øh, udfordret, øh, hvad enten det er i Spanien, England, øh, Tyskland, øh, Italien, øh, og det er jo altså, det er jo store ligaer, store klubber, de spiller i, og det var vi ikke vant til for 10-15 år siden, der skal vi tilbage, som jeg sagde, øh, til 80'erne, øh, hvor, hvor øh, man kan sige 80'er landsholdet, og måske til starten, det der også vandt europamesterskabet det var lidt mere baseret måske, på, på, på en stamme, men de blev jo store spillere i udlandet, mange af dem sidenhen. Og, og det, er jo, det er jo nødvendigt at have et ordentligt materiale. Hvis ikke du har et ordentligt materiale, så kan du ikke skabe resultater. Så jeg synes egentlig, at, at det her er også et billede på, at dansk fodbold generelt har flyttet sig. Vi uddanner spillere øh, på meget højt niveau, øh, og de kommer til store adresser, hvor de, hvor de gør sig gældende, og det falder jo så igen tilbage på en, en stærk landsholdstruk, øhm, hvor jeg også har indtryk af, at de øh, har, har glædet hinanden, og de er til samlinger, og det, det tror jeg bærer langt. Men hvor vigtigt er det for øh, hele det her projekt? Fordi det, det, blev, det var jo en mærkelig øh, timing af en ansættelse, da julmand, han bliver ansat og harrejet. Han bliver, øh, kan man jo forstå, fornærmet over ansættelsen og timingen og udmeldingen omkring det. Øh, så går der hele det her år, og harrejet når ikke den slutrunde, som han fører holdet til. Så det hele bliver jo sådan lidt en mærkelig, hvad kan man sige, omstændighed at starte ud som landstræner. Hvor vigtigt er det for Peter Møller og Kasper Julmans projekt, at det er kommet fra start på den måde som det er? Det, det betyder jo meget, altså ud fra det, vi har været inde på, hvor, hvor vi ligesom siger, jamen I har et tid. Jeg kan ikke huske tallene, men vi kender dem jo, de var jo nærmest naturligt ja, for. At, ja, det var vel 33 eller noget i den stil. Ja, så... Havde det nu, de nu gået den anden vej, så kunne man sikkert lige et stykke tid, så lige kunne have gemt sig under, at vi skal spille på en anden måde, og det tager tid, og så videre. Men det at lave om på systemet, og forsøge at indføre noget nyt, samtidig med, at vi ikke går dummere og siger dummer en, en hel masse kampe, det, det er jo guld værd. Fordi vi alle sammen ved i den branche, og det gælder sikkert elitesport på alle, på alle områder, men, men vi ved jo, hvor meget selvtillid betyder, og nogle gange altså, så tror jeg, at selvtillid, det kun findes ind på banen. Men det er også vigtigt at dem udenfor, at de har selvtillid. Og det der er sket i den her overgangsfase, det må give selvtillid. Og det synes jeg absolut, vi kan mærke, når vi ser efter en kamp senest, hvor vi faktisk spiller dårligt i anden halvleg, At det lyser ud af dem, at de egentlig har temmelig godt tilfreds med sig selv. Det jeg synes, man skal... Øh lige bemærke til det, du siger, med det er jo, at vi jo i tidligere programmer diskuteret timing af ansættelse af træner eller fyring af træner eller hvad det er. Og, og der er vel aldrig nogen rigtig. Altså, der vil i øvrigt, vil der altid blandt de udmærkede medier jo være en dagsorden nummer et, der handler om at det her, det er sikkert helt forkert den måde, det er gjort på. Det må vi grave lidt i og finde ud af, hvorfor de har dummet sig og gjort det her på den helt forkerte måde. Altså, man kan jo sige, øh, og det tror jeg ikke, man gør øh, hverken harrejet mindre af, eller julemand større af, det er jo, at julmand var ledet på markedet, og øh, hvis, man, hvis, man, hvis det var en idé, at man godt ville have, have julemand som, som landstræner, jamen så var det tidspunktet, det ingen kunne forudse var jo, at hele den her corona løjet kom, øh, fordi det havde der været et perfekt, en perfekt afslutning, både for den spillertruppe som aldrig havde arbejdet med, at afslutte med EM på hjemmebanen, som de havde ikke kvalificeret sig til. Og der viser historien jo, at den truppe af spillere, som den til enhver tid værende landstræner har bragt frem til en det er også de spillere, der får lov at spille slutrunden. Der kommer ikke nye folk ind. Det er det, der fører mig frem til at sige, at det der så er sket nu, det er jo bare, ja nu er slutrunden udskudt et år. Nu kan man ikke blive ved med at holde hele den samme samlet. Der vil komme udskiftninger på landsholdet, nu får vi øh, og Vigårds mulighed for at afprøve, som de allerede har gjort, nogle, nogle nye spillere, og derfor, øh, hvis nu det EM bliver afholdt, hvad vi håber, ja. til næste år, jamen så er det faktisk en helt anden spillertruppe, og det er jo lidt ærgerligt for dem, der har været med til at kvalificere sig, men det er the name of the game. Uh, og så er det jo så op til, til, til Julemænd at præstere i den slutrunde, med det hold, han nu er ved at sammen. sammen. Men det giver en, et, en anden dynamik, end det ellers ville have, man ellers ville have haft. Hvad nu, hvis man ikke havde ansat julmand på det tidspunkt? Så havde han formentlig haft et andet job, og så havde vi stået og ventet en år, eller to mere på øh, at komme videre. Det er ikke sikkert, det havde været godt for landsholdet. Så der er altid, øh, altid imod en hver beslutning, der bliver truffet. Jeg så meget om mig i hvert fald, at det har været en god start for Kasper Juhlmann og Morten Vihorst som trænerteam for det her landshold, som altså møder Belgien i aften. Det bliver interessant at se det på Kanal 5 og på de man kan se den kamp. Jeg skal i hvert fald se den, og de skal jo vinde løgne faktisk, fordi de skal jo have den der sejr. Det vil i hvert fald være meget sjovt. Det er klaret men, men, <laughs> men vi skal så altså, det går jeg efter sejren. Men vi skal lige vende en anden træner for løgne I mangler jo stadig en i hvert fald permanent cheftræner oppe i Aalborg. I løbet af den seneste uge øh, synes jeg, at der er en gammel traver, der har været nævnt nogle gange, som du kender en det godt, er ikke Hamrean. Jeg ved godt, du sidder i AB's bestyrelse og derfor ikke kan sige noget om, hvad du tænker om det øh, match, men kan du ikke lige gøre os på, hvad han var for en træner for AB i sin tid udover at jeg ved, at han var pokersko til at lave havregrød til truppen hver morgen. Du ved jo også godt, at hvis jeg begynder nu og sige en hel masse omkring Erik Hamrein. Så begynder jeg at løfte ham op, som en af favoriteren til det, job. Nej. Jo, jo, men sådan, sådan, sådan ender det altid med. Og jeg har besluttet mig for, at det her, det skal jeg have en kommentar til, når en gang råber at jeg at den deres nye træner. Det her, det er Inge Andre Olsen, der skal finde den her træner. Det indstiller han til bestyrelsen på et tidspunkt. Og så følger vi uden tvivl hans indstilling. Og der er jo, der er jo mange bud, men jeg kan sagtens forstå, at når Hammering, som har succes i AOP det meste af tiden, at når han stopper som landstegner, at så kobler man det sammen med, at der er noget lidt i AOP. Og jeg har ingen viden om, og jeg har heller ikke tænkt mig at spørge ind på det, før jeg får en orientering, om det vil noget, der har noget med hinanden at gøre. Men I begynder at synge, bare du nævner ham, kan jeg høre. Æh, men det er noget, af det mest ydmyge, jeg nogensinde har hørt, at Lykke Jakersen sidde og ævle bævle i det altså, Han har overhovedet ikke noget, at skulle have sagt nogen som helst. Men ellers oh, jeg er jeg sikker på, at han vil fortælle også det, Niels Christian. Jeg... Ja, ja, det tror jeg også. Ja. Men så lad mig spørge dig, Niels Christian. Øh, fordi det, jeg tænker, når ham ren, han bliver nævnt i forbindelse med AB, det er, at at han jo havde øh, sin tid i OB at ja, han førte dem til et mesterskab, så på den måde endte han jo med at have en succesfuld tid, selvom han også var i stormvær undervejs. Øh, men det her med at gå tilbage til en succes øh, sådan en del år efter det her, var jo tilbage i 8, at han vinder mesterskabet og stopper. Øh, hvad, hvad tænker du egentlig om det? Ikke, og dermed har jeg ikke sagt, hvorvidt det, det OB er ved at gøre eller ej, men, men selve det at, at, at tage det skridt? Jamen, jeg synes umiddelbart, at der måske er to ting at sige. Den ene ting er jo selvfølgelig, at øh, jeg kan da godt forstå, at Erik Hamrena er et navn, der vil blive nævnt i, i OB-kredsen, netop også fordi nu er han ledig, fordi han har øh, er stoppet som Islands landstræner. Øh, så ledige træner, der er i markedet, er altid være interessant øh, for OB. Man ved jo det op i Jylland de elsker gratis og alibitum, så alle, der er ude af er selvfølgelig, <laughs> dem, der står øverst på deres liste. Lynges ikke fra munden. Men er ikke, de selvfølgelig også øh, kigger andre steder hen. Øh, den ting, jeg vil sige, jeg synes, der måske øh, er, man vil gøre sig en overvejelse omkring, i forbindelse med Erik Krammerén, det er jo så, at nu er det efterhånden en hel del år siden, han har været klubtræner. Altså, han har jo været landstræner i, i Sverige, han har været landstræner i Island, og det er jo udmærket adresser. Men jobbet som landstræner er jo helt anderledes end, end, end det at være klubtræner. Og hvorvidt Erik Hamren har en ambition om at vende tilbage som klubtræner, det ved jeg ikke. Men det er jo et andet job, og der kan man godt sige, at har man været væk fra det i en, trods i en betragtelig overrække, så er det måske ikke dødnemt. Det handler måske også om, at man skal have etableret et, et, et team omkring sig, assistenttræner, træner, det ene med det andet, som man øh, er øh, fortrolig med, og kan arbejde sammen med. Så øh, selvom navnet selvfølgelig øh, er i spil, utvilsomt på den ene eller anden måde, så er det jo nogle af de overvejelser, man må gøre sig i OB og det på, jeg, selv, øh, hvad er det, han vil nu øh, fremadrettet? Ja, for han er jo 63 år, så han kunne også bare vælge at gå på pension, selvom det er som om, at pensionsalderen ja, for 30 Ja, eller, øh, eller han kunne tage øh, en 2 tre år under eksotiske himmelstrøg, det er der jo mange trænere, når de er nået dertil, så kan de lige kage de sidste penge ind, uden at de behøver at, at, at, at måske at være udfordret så frygtelig meget på det sportslige, fordi <laughs> selvom de ansættes til at skabe resultater, så er det måske et meget godt sted lige at samle sammen til kistebunden, øh, og så gå på pension. Så det er jo klart, det er jo, det er jo de overvejelser, han selvfølgelig også gør sig. Det lyder som færøerne, og, sand... og en lidt sol på næsen. <laughs> når, nu sand, når nu sandheden skal frem, og det skal det jo i det her program, det skal vi huske, så har Erik og jeg jo meget kontakt med hinanden, øh, skrevet til hinanden en gang, vi må ringe til hinanden og huske hinandens mærkedag og sådan noget. Og jeg vil så sige en ting, 100 procent, vi har ikke diskuteret den her situation, og det kommer vi heller ikke til. Fordi vi er begge to så professionelle, vi ved godt, at det her, det er ikke når der ligger i mine hænder. Og, og jeg vil ikke udfri et Erik for noget som helst, om han vil det ene, eller han vil det andet, og så skal jeg til at være så noget videre, osv. Så, så der holder vi simpelthen bare en professionel afstand til lige nøjagtigt det emne. Og det vil jo for mange nok være naturligt, at når, når vi har en kontakt, at vi så lige vender den, men det har vi ikke gjort, og det kommer vi heller ikke til. Men vi ved stadig, Lyngge, det er her, du siger det først, når, når der er noget at fortælle. Ja, ja. Det det. det. bliver ikke mig, der kommer til at fortælle <laughs> <gang anden> <laughs> Det ved vi desværre også. Nå, øh, en sidste ting, jeg egentlig gerne lige vil vende med, og den er ikke lang, men det, jeg vil kalde det, vi har efterhånden et, en lille kategori, der hedder Hængepartiet, fordi det har vi haft nogle gange, øh, for jeg egentlig vil vende ham her med jer øh, igennem nogle programmer, men vi når det aldrig. Så nu har jeg smidt ham op lidt øh, højere øh, i dagsordenen. Superligaens øh, topscorer, topholdets øh, stjerne lige nu, og oktobermåneds bedste spiller i øh, Superligaen Hachi Right. Uh, og det fører også senere hen til talentudvikling i Danmark, men det, han er, det, her har vi jo også at gøre med et talent, han er 22 år gammel. Hvad uh, tænker I egentlig om uh, det, I har set fra ham? Nu snakkede vi om Sønderjyske for en uge siden, men vi fik aldrig lige vendt ham. Meget spændende angriber. Uh, uh, han har hurtige fødder, og han ved også godt, hvor målet står, og jeg synes, han har jo gjort en forskel uh, i de første kampe. Øh, nu må man håbe at den skade han løb ind i øh, var det en pokalkamp her øh, for nylig at den ikke er øh, langvarig, fordi det er, jo, det er jo død ærgerligt først og fremmest for ham selv men selvfølgelig også for Sønderjyske fordi Sønderjyske har fundet en som er, er, er ret trætsikker øh, og som kan gøre en forskel i, i de forste det, det har man brug for øh, ikke mindst når man øh, som Sønderjyske ofte, ofte møder hold hvor man måske tidligere har kommet mere frem til mere tilfældige chancer en mere organiseret angrebspil. uden, nu ved jeg godt, den riddershånd vil hurtigt sur på os, hvis vi ser sådan noget men uh, ikke desto mindre, de forsøger jo at spille lidt mere uh, frem af banen og der har du brug for den type angreb. så han har været en meget spændende bekendtskab synes jeg. Men hvor godt fundet er han egentlig, nu har I jo selv siddet i den stol hvor I skal lede efter det guld, som de andre helst ikke skal have set øh, fordi det ligner der en, der godt kunne have begået sig i større klubber herhjemme også måske jeg synes, han er fantastisk godt fundet. Og jeg vil sige, at da jeg så ham i starten, der, der tænkte, at han, han, han er sådan lidt en mand her. Hvordan får de ham at spille ind, og hvordan får de ham til at passe ind i holdet osv. Og, og det er muligvis, fordi han lige skulle, skulle også finde sine ben og stå på, og så har de allerede for ham at flytte meget, fordi han er. Han sagde, nu en Monster, han er nu en håndfuld op. det kan vi se. Nogle af de forsvarsspillere, som, som han allerede har spillet over, for det gælder snart alle sammen, for de første runde snart over, jamen så er der nogle af dem, vi ved, der kan håndtere stort set alt. De har svært ved at håndtere ham. Jeg synes også, at han stadigvæk mangler, at når han kører hans uh, one-man-show ind imellem, og han har haft stor succes med så er det måske noget med, han også lige indimellem mangler, og lige se, hvad sker der på siderne af ham i forhold til hans medspillere. Men, men det, det er sådan en kunst, det bliver for den gode trænerne i Sønderjyske, det er, hvor meget skal han afrettes i forhold til at være det, vi kan kalde en, en normal angriber. Og der, der tror jeg lige nu, at der passer han ualmindeligt godt ind til den måde, også, som, som Sønderjyske de spiller på, og det er fantastisk, at han bare bliver ved. Og han laver jo sådan forskellige typer mål, og, og, og, men det, noget af det, det, han, han trumler jo, altså måden han sådan kommer afsted på nogen, han trumler jo nærmest igennem de der forsvarsspillere. Og det er jo det er unikt, og mange vil jo gerne have sådan en type angreb. Det jeg synes, han er godt fundet. Altså, hans fysik minder mig jo lidt om Darmand som nu er ude af Superliga-regi igen, Niels Christian. Men den der med, at han bare kan flytte folk, hvis, hvis han vil, ser det ud til. Men, men vil det ikke være typisk dansk, at man måske kom til at tilpasse ham lidt for meget? At han skulle være lidt rundere, at han skulle kigge lidt mere til siderne, i stedet for at lade ham have den individuelle kvalitet, han har? Men nu er det jo sådan, at hvis du har angribere, som kan gøre en forskel, og det kan han gøre med sin fysik, det kan han gøre i øvrigt også med sin teknik, og ikke mindst sin sparkteknik, så er det ligesom den legendariske Stanley Matthews sagde til sine medspillere i gamle dage, giv Martin, det kan betale sig. Og det viser sig, at det ofte kunne betale sig. Og det er klart, har du sådan en angriber, hvor det er jo nemt at lodse på ham? og så skal han nok håndtere den deroppe og holde fast i den. Det betyder jo også noget, at du kan have en angriber, der har så meget fysik og nærvær, at han kan aflaste forsvaret. At når man sparker væk, eller man spiller den op på ham, så smider han den ikke væk med det samme. Det er også en, en vigtig egenskab at have, fordi så kan du få dit forsvar i position og din midtbane i position, og samtidig har han de der individuelle kvaliteter. Og det er klart en 22-årig angriber, der laver mål hver eller hver anden gang. Um, hvis han bliver ved med det, så har de ham ikke ret længe, kan jeg så hilse sige. Nej, burde der ikke stå allerede nogen her til vinter i virkeligheden, hvis nu at, at han ikke er mere skadet end som så? Altså, hvis vi ser ham blive ved øh, efteråret ud, burde der så ikke stå øh, de store klubber, i hvert fald i Superligaen, måske også udenfor øh, Superligaen. men øh, burde der så ikke stå nogen allerede bank på til vinter? Jamen, jeg kender ikke hans, øh, jeg kender ikke hans nærmere kontraktforhold og, og, og hvad der omkring det, men der er jo ingen tvivl om, at hvis der kommer nogen med, med, med en interessant pose penge, øh, så jo Sønderjysker nok i den situation, at det er de nok nødt til at tage ja til eller, eller gøre det. Og det vil nok også være fornuftigt. Men det er klart, det vil være en, en mangel øh, i forhold til de, den start, de har fået i Superligaen. Og dermed også de øh, ambitioner, man har om at komme i top 6 og spille med øh, om de sjove placeringer. Øh, så er det en spiller, man skal holde fat i, så det skal de jo finde ud af, hvis de vil noget. Han har en toårig kontrakt med option på yderligere et år, kan jeg se, der står øh, her på Sønderjyskets hjemmeside. Øh... Det, vil jo, det vil jo for ham selv, og ikke mindst for, for Sønderjysk, jeg er selvfølgelig enig i den betragtning, at penge kan altid få os til at have andre tanker i, i klubben. Men det bedste for ham vil jo være, at han lige får lov til at falde til i Sønderjysk og flytter sig lidt mere. Fordi han kommer jo ikke som en spiller han kommer jo ikke som en der har bevist, at, at, at den har det niveau i andre ligaer, som man nu lige har i Superliga. Så det bedste ville jo være, at uanset, når der kommer nogen og prækker ham og hans agent på skulderen, at de ligesom siger, at det er, det er no-go, før vi i hvert fald kommer til sommer. Men er det ikke også her, at de amerikanske penge fra den nye ejer af Sønderjyske måske faktisk kunne gøre en forskel, Nels Christian at de netop måske ikke behøver at sælge øh, lige så snart, der kommer nogen og banker på døren? Øh, det ved jeg ikke Jeg kender ikke konstruktionen Men der er en ting jeg ved Som åbenbart tit øh, kommer forkert ud Når det har været i den store verdenspasse Det er at fordi nogle mennesker har købt nogle aktier I en eller anden klub Det er jo ikke ens betydende mere, at Der er kommet penge i klubkassen altså, det, det er ligesom om At øh, man, man tror at fordi der kommer en, en, en aktionær øh, Som køber aktierne Jamen, så er han i klubben, men det kommer der jo ikke kapital i selve øh, foretagendet. Det kræver, at der er nogen, der vil skyde nogle penge ind. Og det har jeg ikke hørt noget om endnu, men det er da muligt, det er planen. Det får vi se. Altså, det er jo ligesom, øh, jeg hører af til også at nogen øh, forklare, at nu har øh, Lars Sejer øh, købt en stor aktiepost i Østøk og så har fået en hel masse penge. Næ, det har vi ikke. Øh, lønmodtagende og så har solgt de aktier, de havde at er jo ikke kom ind i klubben, og sådan er det jo også nede i Sønderjyske. Ikke mig bekendt i hvert fald. Men det kan være, at de har planer om at lave en kapitaludvidelse. Det kan være, de har planer om at, at tilføre nogle penge. Og det er da selvfølgelig spændende, hvis de vil det. De snakkede jo i hvert fald om vedkøbet, det her med, at de ville tiltrække, øh, altså at det skulle også betyde noget på deres transfer, øh, på det allerede, det transfermarked, der var åbent der, men også generelt, at man ville have, måske have nogle større navne eller have muligheder for nogle større... Øh... I hvert fald. Nå, skal vi ikke lade ham ligge? Jeg tænker, at uh, vi får ham også ja. i uh, spillet igen, og det kan være, at vi også kommer uh, forbi ham igen. Så lad os komme til det her uh, tema, fordi uh, Agenda var jo lynges ønsket i et uh, tidligere program. Nu har uh, du fået lov til at ønske et nummer, Nels Christian. Uh, det blev uh, talentudvikling efter, du så en ungdomskamp uh, mellem KB og AB i weekenden. Uh, hvorfor? Ja, nu er det, at skulle drille lønge med resultatet. Det er jo så, det er, det er så en sag. Men øh, øh, jeg må sige, at øh, jeg, har de, se, jeg ser en del øh, ligakampe, både i U17 og U19. Jeg synes, det er nogle meget, meget interessante øh, steder at se fodbold. Øh, jeg vil hellere kigge på den type kampe, end jeg vil se øh, kampe i, i 2. division eller i første division med al respekt for det. Og det, der slog mig, var, hvor utrolig dygtige øh, de spillere er på det niveau i dag. Vi taler jo altså om spillere, der er 16 år gamle, 15 år gamle i, en, i, en, i sådan en U17-trup. Og der bliver altså spillet fodbold på et utroligt højt niveau. Og så tænker jeg selvfølgelig tilbage på dengang, da lønge og jeg var øh, i samme alder. Altså snak for dig selv, Niels Christian. Du kunne jo, du kunne jo du kunne knap nok få den øh, dengang, ikke? Blandt de andre øh, bønder, der rente rundt der på, på OB's øh, juniorhold. Uh, og når man, når man ser, hvor, hvor, hvor trimmede og hvor dygtige de både øh, taktisk, øh, fysisk og øh, teknisk er i dag, så er der jo altså sket en kæmpe udvikling. Og der kommer jeg også til at tænke tilbage på, øh, vi, vi taler jo igen om en udvikling, der er kun 20-25 år gammel, fordi... Øh, jeg husker tilbage på den tid, jeg var i Team Danmark, Og noget af det, vi prøvede at, at sætte styr på i det foretagende. Det var jo at, at gøre specialforbundene opmærksomme på, at man skulle have en anden tilgang til at udvikle talenter, end den, der måske havde været, som vi plejer. Og i DBU havde man jo, har man jo haft i 100 år den tradition, at man havde et landsjuniorstævne, hed det, i Vejle på den jyske idrætsskole, og der udtog så de forskellige lokalunioner et eller andet hold. Det vil sige, at der kom et hold fra København og et fra Lolland Falster, og et fra Bornholm, et fra Fyn og et fra Jylland. Og de spillede så mod hinanden en eller anden turnering, og så stod der et udtalelseskomite og fandt ud af, hvem der skulle på juniorlandsholdet, som det hed dengang. Og der var det, jeg stillede. Jeg forstod ikke den måde, man gjorde det på. Jeg synes, vi kunne gøre det på en anden måde. Udover at kosten var stækflæsk og persillesårs, og lederne havde det hyggeligt i aftenbaren på den jyske idraskole. Det er også et dejligt sted. Og det ville de selvfølgelig ikke af med, men det er jo ikke en skid med talentudvikling at gøre. Undskyld, mit, mit franske. Jeg prøvede at stille spørgsmålet. Det er da egentlig mærkeligt, at der lige er to rigtig gode målmænd på Bornholm, og kun to rigtig gode målmænd i hele Jylland. Så når man skal sidde og vælge et landshold der, er det den rigtige måde at gøre det på? Skal vi ikke prøve at få et samarbejde med klubberne, og prøve at tage fat i det på en helt anden måde, end man har gjort tidligere. Det er den ene side af det. Den anden side er jo, at i slut og starten af 90'erne kommer jo professionel fodbold til klubberne, og øh, der glemmer man lidt. Vi har altid talt om talentudvikling i dansk fodbold, vi har altid haft masser af fodboldtalenter, men vi har jo et utroligt finmasket net i Danmark, fordi langt de fleste drenge på et eller andet tidspunkt spiller fodbold i en eller anden klub. Og klubberne har jo været fantastiske til at skabe netværk i lokalområdet. Klubberne har et fantastisk dygtigt ungdomsarbejde, og Superliga-klubberne har jo over de sidste 10-15 år investeret tosiffrende millionbeløb i talentudvikling. Og når jeg ser på, hvad der bruges af ressourcer, bare i den klub, jeg kender til, så er det jo en herskar af mennesker, der er omkring de unge. Og den måde, de træner på, de står op om morgenen, de har skolegang tilrettelagt den måde, de træner på. De træner morgenpas og eftermiddagspas. De træner syv gange om ugen. De har ernæringseksperter, de har psykologer, de har hjælpetræner, de har fysiske træner. Der er jo ingen, der er ingen, det er helt naturligt, at de bliver bedre, end vi var i vores tid. Og det synes jeg bare et eller andet sted kunne være rart lige at stoppe op og sige, det er jo også det, der gør, at vi har så mange dygtige spillere på vores landshold. Vi var enige om det før. Der er en langt større population af dygtige spillere. Vi havde et vikarelandshold øh, med de sidste 30-40 øh, spillere, <laughs> øh, i stedet for de bedste, der ikke kunne være mere. De spillede jo næsten en bedre landskamp, end i de gode går med. Jeg ved godt, selvfølgelig er der forskel. Jeg er imponeret over, når jeg ser den der U19-række og den øh, U17-række, og ser, hvor fremragende dygtige spillere vi har. Vi ser det jo også på vores ungdomslandshold, som jo i kraft af det arbejde, der laves i klubberne, jo konstant er med til slutrunder, både vores øh, U17- og U19-landshold og vores øh, U21-landshold. Så stor, stor og, og, og det, det synes jeg har været en fuldstændig nyskabelse i dansk fodbold over de sidste 20 år, som jeg ikke rigtig synes, der er mange, der er stoppet op og ligesom forholdt sig til. Det er ikke, fordi vi skal hvile på lavbærene lige nu, der er stadigvæk meget at gøre, men øh, jeg kan kun sige til alle, gå ud og se sådan en kamp, nu er der lidt coronarestriktioner i øjeblikket. at se sådan en kamp, I vil blive imponeret over, hvor dygtige det er. Og mange af dem får man jo så at se på Superliga-holdene inden for ganske få år. Det vil jeg da lige gøre, Lyngge. Jeg vil lige komme der i forsvar her. Prøv at se, det her det er dig øh, tilbage fra. Ja, det tør jeg næsten ikke spore om, hvornår det frem, men der står fodboldballetopvisning af Lyngge Jacobsen, så så dårlig har du da ikke været i forhold til... Jeg kan, da, jeg kan da se, en han rammer ikke folk. <laughs> Et, alle kan jo i men prøv at se, hvor adret han er, det havde jeg alligevel... Det var jeg lidt overrasket over, må jeg sige. Tøv er ophævet. Og nu ved jeg ikke, hvad der lige præcis er galt med stek, flæsk og persillesovs. Det ved jeg, Lyngge, at du øh, holder med mig i. Øh, den fik nemlig også lige en øh, over nakken af Niels Christian. Men, men Lyngge var dygtig... Øh... Er de unge i dag, synes du, er sammenlignet med, ja, i den tid, du ligesom har været i dansk fodbold. Du må godt gå helt tilbage til din egen tid, men måske også bare tilbage i nyere tid. Det, det, det gælder vel fodboldning helt generelt. Der har udviklet sig fuldstændig vanvittigt. Altså når vi ser kampe fra Niels Christian, så min tid, ser live optagelser fra en kamp der, så er vi nødt til at sige, at det går forholdsvis langsomt. Man kan også se, at banerne er heller ikke helt det samme som i dag. Så det, vi snakker jo næsten sort og hvidt i, i forhold til... Og det er jo almindelig udvikling. Sådan er det jo på, på arbejdsmarkedet også, altså alle mulige virksomheder. Så der er ikke noget mærkeligt i, at, at tingene de har udviklet sig, som, som de har. Det, jeg bliver mest mærke og som Dennis Christians siger, det er, at der er jo virkelig, virkelig brugt mange penge igennem de senere år. Og det, lige i øjeblikket, har det jo kun en kurve op af... Og uden vi skal til at nævne de 12 hold, så vil jeg forestille mig, at 12, de 12 hold, der bruger flest penge på talentudvikling, som nok også er de hold, vi så regner med, at de de 12 største i dansk fodbold. Her snakker vi måske knap 150 millioner. Så selvfølgelig skal vi også have et afkast af den investering. Fordi det er jo ikke sådan, at de fleste klubber derude, de går og synes, at de er let ved at finde 10-15-20 millioner til talentudvikling. Og her er jeg måske inde på noget af det, som, som jeg synes sådan er en dårlig dom. Det er, at DBU har jo, synes jeg, blandet sig for meget i uh, talentudviklingsområdet. Du skal jo have nogle bestemt antal stjerner for at få lov til at spille på elite-niveau med din uge 15, u 17 og u 19. Og det gør jo, at vi engang gang imellem får besøg af et par... Folk over for DBU, der skal ud og undersøge, om vi nu, nu gør det, som DBU, de har for langt, vi skal, om vi har sammen alle de folk, vi har, om vi holder de møder, vi skal, og hvad der foregår på de møder, og så, videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og det synes jeg ikke er den bedste måde at udvikle landsfodbold på. Den bedste måde at udvikle landsfodbold på, det er, at vi bruger de ressourcer, vi bruger, og vi overhovedet har råd til, for det er en god ting på mange områder og, og gøre noget ved talentudviklingen. Men den der med, at det skal være så ensartet på mange områder, det, det har jeg aldrig helt forstået. Fordi jeg synes det, at man i Brøndby kunne få lov til at prøve nogle ting af, AGF kunne prøve nogle ting af, OB, OB, FCK videre. Det vil jo i den sidste ende alligevel gøre, at hvis vi oplever i OB, at Brøndby klarer sig betydeligt bedre end os, eller OB, eller AGF, så vil vi selvfølgelig lure lidt på, hvad gør de i AGF, og så vil vi alligevel tage nogle af de ting til os. Jeg synes, vi får prøve jeg synes, vi får prøve, for det af, og det her, det gør altså også, at øh, jeg synes indimellem, at, at DBU også sådan lige sådan, øh, synes det er meget af deres fortjeneste, at, at de her landshold, de nu klarer sig så godt og så videre. Og de gør også et godt stykke arbejde, nu skal jeg ikke bare gøre det dårligt, men jeg synes, frihedsgraden skulle være større, og jeg har svært ved at forstå, hvordan vi er kommet så vidt, at DBU, de kan fortælle, hvor mange penge, vi skal bruge ude i klubberen, hvor mange folk, vi skal have ansat, osv. Fordi vi har jo Superliga-hold os, og måske kunne vi blande nogle af de der mennesker, vi har. Øh, og det kan godt ske, at nogen vil sige, at han tænker lidt gammeldags, men jeg skal så lige hilse at sige, at som Nils Christian, han kunne fortælle det, så er det faktisk op i Åb, at vi fandt på fodboldskolerne for at få aktiveret de bedste unge spillere ude i, det, ude i de klubber, hvor, hvor de måske havde svært med at blive udfordret nok. Sådan, at vi i løbet af ganske kort tid fik samarbejdet med 120 klubber i Nordjyske. Og hvor tanken no, logisk nok var, at spilleren skulle ind til AB når det rigtige tidspunkt var. Og de jo var dygtige nok. Og det var ikke sådan noget, at der skulle gå seks fra et eller andet drengehold i en eller anden klub, og vi så nedlagde det drengehold. Så det var, der var mange idéer i det her. Og det er vel også noget, af har, det vi har bygget videre på. Så jeg er fuldstændig enig i, at vi gør det fantastisk godt øh, med, med, med de antal spillere, vi har i Danmark. Men jeg er stadigvæk noget bekymret for, at det vil retfærdiggøre deres position i det her, og så stadigvæk vil lægge for meget bånd på, hvordan vi skal gøre det, for eksempel i ÅB og FCK. Og det er min personlige mening, men jeg har været sur på det længe for at sige det rent. Men der er vel en årsag til, øh, uden at jeg har været inde i klubberne, der er vel en årsag til, at DBU er gået ind og har reguleret på det her område. Har det, det har vel været for, hvad kan man sige, at løfte, eller i hvert fald minimumsikre øh, nogle ting? De skal også have færdiggør, de har en job. De, skal også have færdiggør, de har en job, og der bliver ansat mange i DBU også. Og jeg anser, og det er for at sige det rent ud, jeg anser ikke det DBU ekspertise til at være større end den derude i klubberne. Og vi ved, hvor vi er. Vi bor henne, vi ved, hvad der, er, der rører sig i vores område. Og vi ved, altså, OB har der kun én interesse, og det er at lave så mange egenudviklede spillere, få dem op på vores først og på et eller andet tidspunkt få dem solgt. Jeg vil gerne se en, et overblik over, om... Øh, nogle kurver over, hvor mange udenlandsspillere havde vi for 15 år siden, og hvor mange har vi i dag, hvor vi har brugt rigtig mange penge på talentudvikling. Det kan være, at vi har... Jeg har ingen idé om det, det er for at sige det rent ud. Jeg kunne også godt tænke mig at se en opgørelse over, hvad er indtægterne på transformarkedet af de spillere, der er ved igennem det her. Så tror jeg, vi vil se, at det faktisk godt kan betale sig. Men jeg er usikker på, om vi er færre udenlandsspillere i dag, efter en øh, god talentudvikling. Men nu inden vi kommer helt ud af, af tangenten og, og lønge for luftet endnu flere idiosynkrasier <laughs> i forhold til DPU-styring, så vil jeg sige, at uh, punkt et, jeg synes det er en opgave for et fodboldforbund, eller altså for et specialforbund, at uh, forsøge at uh, give nogle uh, vejledninger og retningslinjer til, hvordan man optimerer talentudviklingen i forhold til rekruttering, og vedligeholdelse og supportering og, og udvikling af de unge mennesker. Og øh, det var noget, der var efterlyst i mange år. det synes jeg er fint, at DBU har påtaget sig den rolle. Så er jeg enig med Lønge i, at på nogle punkter gik det jo for langt. Altså, jeg har jo også haft mine skænderier med Kjell Bordingaard og company over det der såkaldte røde tråd. Fordi det nødder ikke noget, at øh, man vil rende at spille trekantfodbold, hvis ikke man vinder nogen fodboldkampe. Og en af de mangler, der var i det der DBU-manualer, var jo, de glemte at lære de unge mennesker at vinde fodboldkampe. Og øh, det, det er sådan set øh, det, det handler om. Øhm, så derfor har Lynger ret i, at altså, selvfølgelig skal klubberne have lov at lægge deres øh, egne strategier politikker og politikker og ned. Og jeg vil sige, både nu AB OB og, og KB har jo altså drevet ungdomsfodbold i mere end 100 år, og vi er jo ikke helt umulige til det, vi har mere at gøre. Vi har sådan set vist, at vi ved godt lidt om det, og der behøver man ikke en eller anden konsulent til at komme og forklare, hvad der er for nogle, øh, hvad det er for nogle retninger og hvad der er for nogle holdninger man har omkring, omkring fodbold. Når det er så er sagt, øh, så synes jeg at det er rigtigt, at øh, man stiller nogle krav øh, til klubberne, hvis man et eller andet sted vil, vil øh, være lokal bannerfører for et område, så skal man altså kunne stille nogle ressourcer til rådighed. Man skal kunne stille nogle faciliteter til rådighed, fordi al forskning viser, jo bedre træningsvilkår du har, jo bedre træningspartnere du har, jo bedre bliver du selv. Og det er jo det, der sker rundt omkring, at Superliga-klubberne har fået etableret et utroligt godt samarbejde i de fleste af dem, øh, i deres nærområder, samarbejdsklubber, det ene med andet. Vi er fri for det der med, at de store klubber fisker spillerne. Nej, de store klubber ikke spilleren De store klubber stiller ekspertise og faciliteter og know til rådighed, sådan så de talenter, der er i lokalområdet, de kan udvikle deres talent. Fordi hvis du bliver ude i Sønderbalum indtil du er senior, så bliver du aldrig landsopspiller. Sådan er det bare. Og det Hvem er Christian har jo... Poulsen? Han modbeviste vel lige præcis det der, gør han ikke? Nej, det gjorde han da ikke. Han var 17 år, da han kom fra Asnes til, okay. til København. så men det er også jeg, sent. Synes jeg sådan, Ja, ja. Altså, så vil jeg sige, der er altid undtagelser, ja, okay. der er bedre reglen, ikke? Øh, Men det er den ene ting, jeg vil sige. Og det, jeg også godt vil slå et slag for, det er bare, at vi er faktisk ret gode i Danmark til det her. Og derfor kan jeg heller ikke klare det der med, at man, at man render og forklare unge mennesker, at øh, lige så snart de er 13-14 år, så skal de rejse til England eller til Tyskland eller til Holland, fordi det er langt bedre dernede. Nej, det er det ikke. Fordi antallet af spillere, der ikke er lykkedes, da de kom til den forkerte klub, i alt for tidligende alder, er altså langt større end de, der lykkedes. Jeg ved godt, at Søren Leerby og Frank Arnesen blev store stjerner ved at tage tidligt til Ajax. Jeg kan også nævne en hel masse, der ikke blev. Og det er lidt den perspektiv, jeg siger, der findes faktisk ikke bedre talentmiljøer, end dem vi efterhånden har fået etableret et i dansk fodbold, og det øh, er vigtigt at markedsføre det budskab, øh, sådan at de unge spillere også træffer det rigtige valg i, i, i deres karriere, og ikke bliver forledet af de her agenter, der vil gerne vil have dem afsted og tjene penge. Vores problem er så, at nogle af de spillere, vi har, er faktisk så dygtige, at vi ikke kan holde på dem. Det er der to årsager til, og det vil jeg gerne til den ene årsag af Spillerforeningen, som man nogle det, fordi i modsætning til andre steder, så tillader de kun, at vi kan skrive treårige kontrakter med ungdomsspillere, og det betyder at skrive kontrakt med en dreng, når han er 15 år, det er det tidligste, så må kontrakten ikke løbe længere, til han er 18. Og så kan de store klubber komme og, og, og hente ham fra næsen af os. Det vil sige, det vi har investeret, det vi har bygget op sammen, det kan blive smadret, fordi vi ikke kan få lov at lave længere kontrakter. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de er der på Rå også. Altså, der er der spillere i, bare for nu nævne FC København. Vi har jo inden for de sidste to-tre år sendt spillere afsted til Leipzig og til Ajax og andre steder. Og vi har så været i en situation, hvor vi har kunnet kun sige, jamen hør nu her, det koster ved kasse 1, og når øh, unge spillere tager til Ajax, så koster det altså 25 millioner. Men vi ville da hellere... Okay, jeg ikke hører Christian. Hey, vi kunne ikke høre det sidste af Christian. Det er brændt sammen. Det var så voldsom en menings af hele systemet. Det var meget og jeg meget Og vi er glad for at se, at du er stadig er ja, her, Niels Christian. <laughs> øhm, det er du derfor, kan... du altid er interessant at være sammen med Niels Christian. Det er, at du har dine meninger, og du tør at fortælle dem. Øhm, men, men, men der er vel også jamen, der er jo mange ting i det her. Øh, storklubber, der lokker, altså hvis... Øh, hvis Patrick Kløbert han ringer til en 14-15-årig spiller, eller ja, måske en 14-årig, inden han har skrevet kontrakt i Danmark, kan I så ikke godt forstå, at spilleren og måske spillerens forældre lader sig besnære? Jo, det, jo. Kan, jeg jo godt, det kan jeg da godt forstå. Og det er jo derfor, at der er en stor opgave i ungdomsafdelingerne. Altså nedenunder det professionelle miljø i ungdomsafdelingerne, f.eks. i OB og KB, er der en kæmpe opgave, med at have en dialog med forældre og med spillere, allerede i en tidlig alder. Og det er derfor, jeg siger, at vi har brug for at markedsføre det her, og det er derfor, det, undskyld mig, jeg bliver skide irriteret, når øh, man i dags, dagspræsen fortæller om, hvor fantastisk der er i Ajax, hvor fantastisk der er i et engelsk omklædningsrum, hvor vidunderligt der er øh, nede i Bundesligaen, og de kan ikke komme afsted tidligt nok. Og det er derfor, jeg siger, Prøv nu at lave en skrækliste over, hvor mange, der har knækket halsen på at tage afsted for tidligt og komme ned i en klub og en omklædningsrum, som de overhovedet ikke er, er parat til, og hvor man jo i virkeligheden kan blive lige så gode fodboldspillere i Danmark. Men, øh, at... Hvor man faktisk har et bedre lærermiljø, end langt, langt de fleste lande kan konkurrere med. Det er det, der ligesom er mit markedsføringsbudskab her. Men er det, det viser så... sig jo. Jamen, det ikke... viser sig jo, at vi har dygtige spillere, ikke? Som så også kommer på førsteholdene, kommer på Superliga-holdene, kommer på landsholdet, og så kan de tage en karriere i efterfølgende. Der er masser af tid. Men er det så, fordi de tager for tidligere sted og træffer et forkert valg, af diksler til, eller er det, fordi at de danske klubber stadig har noget at lære inden for det her med at ruste øh, de unge spillere øh, mentalt til øh, at begå sig ud i den der lidt hårdere, lidt barskere verden, som øh, er uden for øh, Danmarks grænser? Jamen, vi, vi er da ikke færdige med at, at finde ud af hvordan vi skal uddanne fodboldspillere, hvordan vi skal gøre dem klar til, til vores super, de kan holde så tidligt som muligt, fordi det vil vi alle sammen jo gerne. Vi ser i grunden ikke så mange, det er nogle gange at man sådan synes også, der kommer mange helt unge spillere ind. Jeg ved ikke rigtigt, hvis vi gennemgår de 12 stamopstillinger til, til næste runde, så ved jeg ikke, hvor mange vi har under 19 år. Det er ikke mange, og nogle siger så, det har de mange i udlandet. Ah, det sker også en gang imellem. Men så mange er der nu heller ikke. Så det har også et eller andet øh, tilløb, inden man bliver en, en, øh, en spiller, der kan klare sig på det højeste niveau. Men det her, det, det hænger jo lidt sammen med det, vi har været inde på en tidligere udsættelse omkring agenterne. Altså, jeg, det, noget af det, der har for mig allermest, det er, når spillere og deres forældre, de lytter mere til ham, der er kommet ind fra højre, Og hvor jeg så har drejlet med så nogle gange, de, så i, i familie med ham at din onkel eller hvad er det er, siden han nu vil ind og tage sig kærligt omkring dig og, og tilrettelægge din fremtid frem for, at vi andre, der nu har kendt øh, den unge spiller i, i mange år, i hvert fald i flere år, at vi måske nok også kunne være med til at, at finde en en, en god vej at gå. Men sådan, sådan er det, og det tror jeg bliver svært at lave op på så lang tid, at, øh, Altså Niels Kajser var inde på treårsreglen i forhold til at lave kontrakter med, med spillere under 18 år. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, vi skal have lov til at lave på 10 år, fordi det er måske nok lidt i overkanten. Men det er selvfølgelig med til, at der er nogen, der tænker i det her. Det er så lige at tage tre år i ÅB. Når ÅB så skal til at, hvad skal man sige, uden den situation, at vi har udviklet spilleren, så står han frit for at og kan rejse andet sted hen. Det er ikke helt tilfredsstillende. Men, men og det, det er jeg da enig i. Selvfølgelig skal det ikke være 10-års kontrakter, men øh, der er jo ingen grund til, at øh, unge øh, landsholdsspillere på øh, U16, U17 eller U19 landsholdet ikke skulle kunne skrive 5-års kontrakter, hvis de er interesseret i det. Det er jo et spørgsmål om at få en kontrakt til at hænge sammen. Jeg tror da heller ikke, at der er nogen danske klubber, altså, der vil modsætte sig, hvis der kommer et kontrakttilbud øh, fra en, en spændende klub og med et projekt, som, som, som klubben også kan se spillerne i, at man selvfølgelig vil være sine spillere behjælpelige. Det er jo ikke sådan, at vi vil stavnspænde spillerne, spillerne til Danmark. Det er da helt naturligt, at de søger ud til større ligaer. Det, der er min pointe her, er, at de talentudviklingsmiljøer, der er ude omkring, de er ikke bedre end de danske. Tværtimod, i en lang række tilfælde er de ringere. Og det er ikke noget at gøre med, om man kan blive en dygtig fodboldspiller, men problemet er jo bare, hvis man kommer til et klub så er det ikke sikkert på, at lønnen kommer til den første. Og det kan også godt være, at præsidenten synes, at det er bedre, at man går hjem og slår præsidentens græsplan, end at deltage i træningen. Og hvis man kommer til en klub og ikke rigtig kan begå sig i omklædningsrummet, fordi man ikke vil på natklub og strimbar seks øh, dage om ugen. Jeg ved godt, det er blevet bedre i England, end det var. Jamen, det bliver man jo ikke bedre at fodboldspiller af. Og det er jo bare det, den der markedsføring af og det, det synes jeg også, at sportspressen i alt, alt for ukritisk bakker op om, hvor fantastisk det er. Der kommer også øh, henvendelser til masser af ungdomsspillere. Vil du ikke på en øh, uge eller 14 dages træningsophold i den klub og i den klub og i den klub? Og øh, så øh, lærer det dig jo at kende, og så øh, vil de nok skrive kontrakt med dig. Jamen, jeg kan da godt forstå, at drenge synes, det er spændende at komme til en eller anden klub i England og, og og følge træningen, men det er altså ikke det, at du bliver en dygtigere fodboldspiller i den alder. Det er det, jeg ligesom prøver at kæmpe for. Og hvis der er nogen, der gider, gider det, så på at lave en liste over alle dem, der er fejlet ved at gøre det. Hvor mange karrierer, der er kuldsejlet ved, at de er kommet afsted øh, i et miljø, som de overhovedet ikke kunne håndtere at være i. Men der var, ja. Mit... Ja, der var mit spørgsmål jo så, om, om, de så, om det ikke også er øh, vores eller jeres klubbernes skyld, at når de fejler, altså er de klædt ordentligt på til, til den karriere, der venter dem, Lyngge er der kommet øh, nok øh, OB-spillere ud til større destinationer og har slået til og ikke bare vendt hjem igen øh, året efter? Nu var udgangspunktet jo her, at vi snakker unge spillere, og jeg ved ikke hvordan vi bliver bedre i stand til at klæde spillere på til at skal håndtere de ting, de, de, de skal stille op til i store udenlandske klubber når de er 17 eller 18 år. Og det er jo heller ikke vores målsætning. Vores målsætning, det er jo at sørge for, at de gennemgår en udvikling som fodboldspiller, som er aldersrelateret osv. osv. Og, og for vores vedkommende, meget gerne må have lov til at slutte med, at de så bliver en stamspiller på vores superliga -hold. Vi har jo egentlig ikke nogen plan om, at det skal ske, når de er 18 år, det skal ske, når de er 19 år, det skal ske, når de er, år, ske, når de er klar til det. Det vi er inde på her, det er, at der er spillere, som har et åbenlyst stort potentiale, som slet, slet ikke er færdigbagt, at de får et tilbud om at komme ud til, til større klubber i udlandet, og også få en betydelig større nyt og nogen har sikkert bildet dem ind, at der er mange andre danskere, der har været der, de har tjent så meget, at de kommer videre til en endnu større klub, og så videre, og så videre. Og så er det, at der er mange, der bare ikke kan, kan håndtere det, fordi de ikke er klar til det. Vi har så været i den heldige situation, kan man sige, at vi så har kunnet ligge i slipstrømmen af det her, og holde øje med, hvem er derude. Så når vi får Jermakurt hjem. Så er det, fordi jeg på det tidspunkt ikke syntes, det var så godt at være i udlandet længere, som da han tog afsted. Vi fik Mikael Jakobsen hjem næsten i, i samme periode, og de kom hjem, og de fik jo begge to en god karriere i dansk fodbold, når Mikael kom ud igen. Så, men men man kan, vi kan også kunne eksempler på nogen, der kom godt afsted. Det, det må vi jo sige, og der er også klubber, som jeg har det lettere ved at, at, at sælge spillere, eller unge spillere til, end jeg har til andre. Men, vist, men det, bliver... Christian, vi har vel også forældre. Nu har I, nu har I uh, været lidt uh, ude efter agenter som rådgiver. Vi har jo også de her forældre, uh, måske primært fædre, som har kæmpe ambitioner på deres uh, sønders vegne, mm. som, som jo også bliver smiget, når deres uh, yndlingsklub Liverpool, uh, United, uh, hvad det måtte være, uh, lige pludselig viser interesse for deres uh, sønder. Øh, der ligger vel også en ting i det her øh, med, hvor meget øh, forældres ambitioner får lov til at påvirke øh, de unges valg? Jamen, jeg kan da godt forstå, at øh, både de unge og, og, og deres øh, fædre og mødre øh, bliver smigret over øh, henvendelse fra øh, nogle kendte personager øh, fra store klubber i, i udlandet. Øh, men som Lynger har sagt det så mange gange, at jeg er 100% enig. Det er lidt underligt, at man, ikke, at, man, at man tror, at den rådgivning og den indsigt, klubberne har omkring den enkelte spiller, at den ikke vejer tilstrækkeligt meget til, at det er den, der bliver lyttet til. Altså, vi er jo ikke sat i verden for at forhindre drenge i at komme ud øh, og realisere øh, deres talent i de største klubber i Europa. Tværtimod, de er jo stolte, hvis de kommer afsted, men vi kender altså fodboldmiljøet. Vi kender også de forskellige klubber. Vi kender det, der foregår i de forskellige klubber. Og den rådgivning, vi giver, den synes jeg burde veje noget tungere end en eller anden lokkedue, der kommer og lover guld og grønne skove. Der er altså for mange eksempler på, at man er kommet af sted til nogle frygtelige sammenhænge, som man aldrig rigtig kommer ud af igen, og som faktisk for et talent til at forvidre, i stedet for at blomstre. Det er det, det, jeg synes er ærgerligt, og det er det, jeg synes, jeg, jeg opfordrer til. Vi skal være bedre til, at I klubberne er bedre til at markedsføre det, vi gør, og sige, det, det her, det er sgu kvalitet, det vi leverer her. Prøv nu at se her, og, og overbevise forældrene om, prøv at se, hvad der foregår her, hvordan vi tager hånd om det, og vi, I kan forsikre for, at når vi synes, han er moden, når han kan sådan og sådan og sådan, så skal vi være de første til at hjælpe ham sted. Øh, til en karriere udlandet øh, på de store adresser, hvis det er muligt. Selvfølgelig vil vi det, men øh, vi, vil ikke være, vi, vi vil simpelthen ikke finde os i øh, den der form for, øh, for mærkelige piratvirksomhed, der foregår, hvor folk bliver lokket med, med, med mærkelige løfter og med henvisning til, at øh, den træning, der foregår i danske klubber, øh, det, den er helt umulig, og vi, vi kan en hel masse her, hvor der kommer hen. Sådan er det faktisk ikke. Nu har jeg i hvert fald fanget det budskab, så må vi se, om, om det også rører ud til uh, talenterne. Vi skal have nogen til at lytte med i hvert fald. Men, men prøv at høre, jeg vil gerne her slut, uh, afslutte med at, at høre, uh, hvem har jeres egne største talenter, uh, som I ligesom har haft i hænderne, eller har som, som har været i jeres klubber i uh, jeres periode? Hvem, hvem er de største talenter, I ligesom har, uh, har haft i jeres stand? Det er jo en jeg også, jamen, altså, down part, <laughs> så hvis du tager øh, fra, fra, fra, fra... Jeg ved ikke, hvor lang tid vi skal gå tilbage siden i, øh, i KB, men altså vi har jo stort set rekord øh, med hensyn til, hvor mange landsholdsspillere vi har uddannet i, i, i KB nu er FCK-talent. Øh, og det går så via i øh, øh, selvfølgelig FC Københavns øh, første hold øh, nu og Superliga-hold. Men altså, øh, listen er uendelig lang, og det er jo spillere, der har spillet på, på de største adresser og også har spillet på landsholdet mange kampe. Så, Men det er, jeg prøver at blive konkret, jo, jo, hvad Det så masser af land? dem, der også er barnefødt i KB, for eksempel. Ikke? Jamen, hvad skal jeg nævne nogen? Ja, tak. Jamen nu For det aktuelle landsholdere, der er jo f.eks. Thomas Delaney, ikke? der startede i KB, der han var tre år. William Quist har vel haft en, en lang landsholdskarriere og spillet på de største adresser i udlandet. Bare for at nævne nogle af de, nogle af de seneste aktuelle Øhm, jeg kan snart ikke huske dem alle sammen Så skal jeg, så tæ så tænk, ædermænd, du imens, tænk imens ja. Så tager jeg til Nordjylland øh, øh, Hvad for nogle talenter Er du øh, mest stolt over øh, At have haft øh, omkring AB øh, i den tid du har været der Jeg vil jo godt du sagde Fordi vi skal lige huske det AB, der, der har stået for det Jamen, For os der er det jo naturligt Når Som jo kom øh, til Ajax det er naturligt at nævne Lukas, som kom til at Det er nok ikke helt tilfældigt, at øh, det var den vej, de kom begge to, fordi de havde vel det som er de kigger efter øh, det der lidt specielle og unikke talent. Og for os, nu, når vi har snakket om, hvor så vi gerne vil komme hen, så var det vel også et af de steder, som vi sådan havde det godt med, at de kom til. Fordi vi viste også, at i hollandsk fodbold, hvis du i øvrigt kommer med på holdet, så er der jo en klub, der vinder nu i alle kampe det passer ikke, men i hvert fald vinder de flest. Jamen så har vi haft rigtig mange, derudover, som CK øh, nok har måske har flere af, der er en gårdsøg, som klarer sig fint i, i uh, engelsk fodbold, der han kommer sted. Vi kan tage Silverbauer, vi kan tage en myrt, som jo også blev uddannet ved os, og Augustinus, og, og så glemmer jeg garanteret nogen, øh, Enevoldsen, Thomas Enevoldsen var og en af dem, vi også øh, synes, øh, gjorde det rigtig godt. Og så ligger der nok om 3-4 stykker, som jeg ikke lige kommer i tanke om nu. Men, og, og den har vi jo været inde på. Jeg kan med glæde konstatere, at de spillere har været i ÅB, og sammen med alle andre ÅB'er kan vi glæde os over, at de fik en god fodboldkarriere, og nogle af dem har mødt tilbage til os. Hvor tidligt vidste du, at øh, Jesper Grønker var et unikt talent? Jamen det viste alle i OB, jo, fordi det var jo måden, han, han behandlede sine kammerater på i u 17-ligaen og, og så videre. Han kom jo fra Tisted, og Tisted blev senere en stor og vigtig samarbejdsklub for ÅB, fordi vi har andre spillere, ikke, der går den samme vej som Grønkær, men som har spillet vores første hold, som var ude fra Tisted-området. Og det var naturligt for os at sige, hvad, hvad, hvad sker der derude, hvad er det for en DNA, de har? Og det var, det var egentlig sådan et forløb, der gik godt. Men alle vidste, at Grønkær, det er et spørgsmål om tid, inden han tager afsted. Og Grønkær og hans familie, de behandlede OB rigtig, rigtig fint i forhold til, hvornår det var, han skulle afsted. Og at det absolut ikke handler om at udskyde festen til, at han bare kunne rejse. Næste Christian, ja, ja, men I altså, har også nydt godt af Grønkær, men, men ja, ja, jeg, jeg kan se, at du er kommet på noget. Nu skal der jo ikke gå Claus Steinlein i det her, vel? så jeg har ikke tænkt mig at prale af hverken uh, Jesper Grønkær eller noget som helst, fordi han er uddannet i OB, men uh, nu, og det er jo fordi, der er så mange, det sagde jeg bare. Andreas Cornelius kan jeg nævne. Der er heller ikke nogen, der, der ved, at Per Emil Højbjerg jo spillet indtil han var junior i KB så er der andre, der har videreuddannet på ham. Niklas Bentner er jo øh, fra KB, og vi vil gerne have beholdt ham længere, men hans far ville gerne have ham til et engelsk omkringesrum, kunne give hvordan det var gået ham, hvis han var blevet et år længere. Øh, og så skal jeg da nævne, at øh, Michael Laudrup er jo uddannet i KB gennem hele sin ungdomskarriere, indtil han som senior øh, skiftede til Brøndby for at spille med sin far. Øh, jeg, jeg synes faktisk, at jeg, hvis jeg skal lave en liste, så er det faktisk en perlerække af, af, af store spillere, som er kommet til udlandet og, og har gjort det fantastisk. Og der er mange andre end dem, jeg lige har nævnt. Aniklas... Og, og det skal vi da være stolte af, og det er vi også. Om det er ikke fordi, at jeg ikke tror, I har lavet nogen. Det er slet ikke det, der er gået ud no, på det. No, no. Ja, det okay. er sådan set et I har fået. Hvad hedder ja. det? Aniklas, spænder det største talent, øhm, du har, der har været i din tid øh, i FC København? Jamen, jeg var, der, øh, jeg var meget, meget ked af, at jeg ikke kunne overtale Bentner og hans familie, først og fremmest hans far jo, til at blive og skrive kontrakt med os, da han fyldte 15. Men han var jo meget insisterende på, at drengen skulle til udlandet, og det kunne ikke gå for langsomt. Nu endte han i en god klub, Arsenal, som er bestemt af en klub, som også tager vare på deres spillere og hvad der, hvad der så skete sidenhen, men jeg tror bare måske, at Lignes Bendtner havde fået en endnu bedre karriere, hvis han var blevet et par år mere, og ventede mere at tage afsted. Det havde ikke taget noget fra hans karriere. Jeg tror, han havde fået de samme år i udlandet, og han havde sikkert tjent måske endda endnu flere penge. Men altså, han var et stort talent. Kæmpe talent. Hvem er egentlig her til allersidst? Hvem er egentlig, hvad kan man sige, det optimale eksempel på, hvordan I synes, man skal stykke sin karrierevej sammen? Er det sådan en Thomas Delaney for jeres vedkommende, en Christian, eller Jesper Grønkær for jeres løn? eller hvem, hvem er ligesom prototypen? Jamen, vi kan da godt tage Thomas Delaney som eksempel, som øh, får sit gennembrud øh, i en relativt ung alder på FC øh, Københavns øh, førstehold, og hvor der er stor interesse for ham øh, til udlandet, men at vi, vi, i samarbejde med ham vælger vi, at han, han skal blive, og han bliver ordentligt købet et halvt år mere øh, for også at spille øh, Champions League-gruppespil med os, indtil han så kommer til af øh, Bremen, som er en, en god klub at komme til, og derfra tager han så skridtet videre til en topklub som Dortmund og det er jo sådan set det billede må jeg lige minde om at selv de største spillere vi overhovedet har i dansk fodboldhistorie de starter altså ikke med at spille i de aller aller øverste klubber de starter ofte i nogle andre klubber hvor de, hvor de bliver uddannet og udviklet altså Michael Laudrup startede i Lazio for eksempel det er også en stor klub men altså er jo ikke Juventus Øh, og, og, og sådan er der øh, at få tilrettelagt et karriereforløb i samråd med spillerne, det er helt afgørende Så når Brian Laudrup tog til Bayern Yrdingen i stedet for at tage direkte til Bayern ja. München så er det ligesom det der, det skal være step by step, der er jeres øh, foretrukne version det er det er jo, Og, det, ja. og hvis, hvis vi sådan kigger på dem, der nu er på landsholdet i dag, ud over det, der er nævnt, så kan man tage Michael også Jeg har ikke altid været sikker på, at det var den rigtige vej, men det har de absolut vist nu kan man sige, at han har jo så også en rutineret far i, i det game, og hun på den samme position og så videre. Jeg synes, Michaels forløb har været fantastisk. I dag, der nævnes han jo mange som en af de bedste målmænd i den her verden. Og, og det er jo som tegn på også, at han har gået den rigtige vej. Når vi skal kigge på dem, jeg nævnte før, så, så var Grønkær jo også en anden model end de fleste. Og det var jo fordi, det var Ajax, og Ajax, de tænker måske lidt anderledes end mange andre klubber. Vi forhandlede vi i oktober måned, øh, og, og solgte ham i oktober måned, men med tiltrædelse efter sommer. Og det vil sige, at han fik ja også de der 7-8 måneder, hvor han kunne udvikle sig videre, og også begynde at vende sig til tanken, og vi andre hørte også en gang imellem, så han kunne snakke lidt om, hvad det var, der, der lå forude osv. Så på den måde var det et, et godt eksempel også. Vi har vores tid sluppet op, øh, men jeg synes, mm. vi kom uh, godt omkring. Jeg er sikker på, at I havde mere på uh, hjerte, men uh, I skal jo også have noget det til næste. Fedt, fedt i hvert fald. Nej, <laughs> det, det vil jeg så altså ikke komme ja. ind på. <laughs> men så lad ja. være med at spise mere snack med Pacillus ja, lige, lige i hvert lige for i dag. Tusind tak for jeres tid endnu en gang. Kan I nu have en god uge og en god landskamp i aften, og så snakkes vi ved næste onsdag. Ja, det, er godt. det, er det er Programmet blev præsenteret af DeepLake.